пані з густими валями на обличчях. Холодного січневого дня 1846 року до потаємної брами будинку Львівської поліції скрадливо підійшла жінка у вуалі, зняла рукавичку і вказівним пальцем з масивним перснем цокнула тричі в кругле віконце, схоже на тюремну прозурку. На віконці зсередини розплескався, побілілий від дотику до скла ніс вартового. Потім скриготнув ключ у замку, двері прочинилися, і пані подала візитну картку. Вона ступала сходами слідом за ціпаком на третій поверх. Поліцай зупинився перед оббитими юхтовою шкірою дверима, відчинив їх, і обоє опинилися в темній коморі, схожій на шафу з такою ж прозуркою. Знову прилип до й сніс, двері навсі відчинилися, пропустили даму і тут же тихо притулилися до двірка за її спиною. Сідайте, пані Корнеліє, підвівся за столу статечний із закрученими вусиками сивий добродій. Він мав усміхнене обличчя, тільки мертве ліве око було холодне й зле, праве ж вдоволено примружилося, і пані корнелія, сівши у крісло, терпляче чекала, поки воно забігає в орбіті, та спершу мусила витримати мовчазний терор циклопа. Гнітюча мовчанка тривала кілька секунд, які здавалися вічністю. Та врешті над живим оком піднялася повіка. Вона дрібно засіпалася, врешті заспокоїлась. На губах директора поліції згасла посмішка і почався допит. «Щось то ви про мене зовсім забули, ласкава пані. Я зможений був посилати за вами. Я не мала з чим приходити. Мене викрито. Нас це мало обходить, треба було берегтися. Ви ж знаєте, що ваша кримінальна справа ще не закрита». «Як то не закрита?» «Я ж стільки...» «Ви нічого особливого для нас не зробили!» Гощинський вислизнув з наших рук. «Але я весь час повідомляла, про що йшлося на раутах у пана Сираковського!» «Е, ті їхні вівати за незалежність! То дурниці! В них немає складу злочину, то патріотичні забави, а нам потрібно знати дату початку повстання!» «Я не маю більше вступу до палацу Сираковського, я взагалі не маю можливості вийти із свого замку!» Але ж ви знаходили можливість заходити до води, коли п'яний ржевузький спав і влаштувати пожежу в дзеркальній залі? Скільки ще ви будете б мені про це нагадувати? Завжди, пані Семінська, завжди. До самої вашої смерти. Захер Мазох довго мовчав, потім знову вип'явся в жінку холодним поглядом скляного ока. Проте живе вдоволено заплющилося, і це означало... Що з лісю поліцає минає. Добродушна усмішка злагіднила його стиснуті губи. Хто ж вас звикрив, пані Корнелії? Ви можете мені сказати? То магія, пане директоре. Диявольська магія. Мені один пройдись світ кинув на карти Тару і все виповів. І ви повірили ошуканцеві. Хто ж був той ворожбит? Якийсь Міхал Вайда. такий високий, красень. Він балагулить, пошту панові Сираковському возить. Кажуть, навіть у Парижі бував, самого Чарторийського бачив. І він усе вгадав. А ви мені про це й не доповіли. Про що було доповідати? То магічні карти Таро вгадали. Господи, яка ви глупа. А той балагула возить пошту збродів, так? Балагула, та це ж зв'язковий Чарторийського. До чорта. Ви можете нам його показати? В який спосіб? Я тільки один раз його бачила. І де він зараз... Де він зараз, ми дізнаємося. А вам, ласкава пані, доведеться ще раз вийти з свого замку і тицнути на балагулу пальцем. Ідіть, я вас покличу. То був останній форшпан Міхала Вайде до транспортної експедиції у Бродах. Власник поштового закладу Даниїл Гертенштайн Повівся з Сухоровським так, ніби я його перше побачив, і Міхал зрозумів, що сталося нарешті те, що колись мусило статися, і його вислідили. Не міг знати, хто саме звелів перекрити йому поштову лінію між Парижем і Львовом, сам Чартурийський, попереджений Сираковським, Продебо Швайде в Ожидівському палаці, а певне так, бо відтоді не надійшла з Парижа ні одна депеша. Нині ж вигляду Гартенштайна видно було, що справа мається набагато гірше. Старий єврей, зачувши гуркіт коліс, виплигнув з приміщення експедиції і на одну мить заспокоївшись, мабуть сподівався інших непрошених гостей, уважно приглядався до візничого. Упізнавши, позадкував до дверей контори і розвів руки, ніби заступав балагулі дорогу. Та враз урівноважився і, покручуючи пальцями пейса, спитав холодно, «Чого собі пан бажає?» Однак по хвилині збагнув, що розігрувати комедію немає часу. Такий спосіб небажаного візитера швидко не позбудеться. Підбіг до брички, замахав руками і, приклавши долоню ребром до уст, заговорив хрипливим шепотом, «Назад, назад, пане Вайдо, вас тут нема, вас тут ніколи не було і більше не буде, ви вже не король!» А яким титулом вас виличатимуть, коли спіймають, знає лише Господь Бог. Вчора поліція забрала в мене всю паризьку пошту, яка щойно надійшла. Це все, що я знаю, але я знаю ще й те, бо чому мав би не знати, в секретну пошту можна й заглянути, що настрітення має вибухнути повстання одночасно у Кракові і Львові.